Kapitola 16. Arjunův strašlivý slib Po západu slunce požádal Arjuna Krišnu, ať ho odveze zpět do tábora. Když zabil tisíce samžeptaků, se stoupil z kočáru a spolu s Krišnou se pomodil k Sandhi, bohyni sůmraku. Potom oba přátelé nastoupili do kočáru a vyrazili housnoucí tmou k judištrově stanu. Cestou na jednou Arjunu přepadla nevysvětitelná úzkost. Řekl. O Govindo, proč mám na tak neblahé tušení? Proč se mi chvěje hlas? Všude kolem sebe vidím zlá znamení a údy mi slábnou. Obávám se, že došlo k velkému neštěstí. Kéž je s králem, mým úctyhodným nadřízeným a jeho následovníky vše v pořádku. Krišna, který obratně řídil kočár, dějištěm krve proletí toho dne, odpověděl. Když vidím všechny ty zabité korovce, jsem přesvědčen, že se tvým bratrům i ministrům nic nestalo. Nepoddávej se zlým myšlenkám. Pravděpodobně došlo k nějaké nepodstatné nešťastné události. Arjuna stále plný obav se snažil Krišnova slova přijmout. Cestou přes pole neříká nic. Potom myslel na drónu. Učitel se rozhodl zajmout Judištyru. Podařilo se mu to. Při této myšlence se Arjuna otřásl. Kdyby se mělo Judištyrovi nebo některému z bratrů něco stát, nepřežil by to. I kdyby to mělo být uprostřed noci, vyzval by k boji celou kurovskou armádu a pobil by ji do posledního muže. Za hodinu dorazili k táboru. Když do něho výjížděli, Arjuna se rozhlédl kolem a řekl. O, Janardano, neslyším příznivé zvuky bubnů a dalších nástrojů oznamující náš úspěch. Básníci ani pěvci nespívají písně popisující naše vítězství. Všichni odvracejí hlavu, když mě vidí. Nikdo mě nepřichází pozdravit jako obvykle. O, Mádhavo, nestalo se něco mým bratrům? Když vidím tyto lidi tak očividně nešťastné, moje mysl je zneklidněna. Je Drupada v pořádku? Postihlo vládce vyráty neštěstí? O, pane nehnoucí slávy, co se stalo našim bojovníkům? Pak Arjuna začal tušit pravdu. aby Manju ho při návratu do tábora vždy vítal. Ale dnes po chlapci nebylo ani vidu, ani slechu. Cestou zpět zasechl od některých svých vojáků, že drona vytvořil Čakraviuhu. Věděl, že na bojišti jsou jen dva bojovníci, kteří by mohli do tohoto útvoru proniknout: Abimanu a on sám. Po příjezdu ke královskému stanu Arjuna se sestoupil z kočáru a skryšnou po boku vešel dovnitř. Okamžitě uviděl bratry, jak tam sedí s nešťastnými výrazy ve tvářích. Když vešel, nikdo nepromluvil ani slovo. Neunesli jeho pohled a znepokojeně si poposedli. Na to Arjuna spatřil synovo sedadlo prázdné. Srdce se mu zastavilo. Přistoupil k Judištirovi, poklonil se mu u nohou, vstal, a pohlédl do bratrovi sklíčené tváře. Si bledý, ó také vidím, že to není Abimanu a nikdo mě nevítá. Slyšel jsem, že dnes kurovci vytvořili čakra Kromě Abimanua by ji v mojí nepřítomnosti nikdo prolomit nedokázal. On však nevěděl, jak se z ní dostat ven. Požádal si mého syna, aby do té hrozivé formace pronikl? Odebral se ten nelítostný lučišník, ničitel nepřátelských hrdinů, po vniknutí do řad nepřátel a zabití tisíců vojáků sám síla smrti? Arjuna se dal do pláče. Padl na kolena a vykřikl na judištyru úpěnlivým hlasem. Řekni mi, jak padl. Ten, který měl mocné paže a rudé oči, který se narodil v našem rodě, jako lev zrozený na úbočí hory a který se podobal samotnému Indrovi. Jak byl v bitvě zabit? Arjuna spatřil v judištěrových očích sezy. Jeho vlastní oči se jimi také zalily, když si uvědomil, že to, čeho se nejvíc obával, je pravda. Judištěrovo mlčení to potvrdilo. Arjuna se zhluboka nadechl a usilovně se snažil ovládnout svojí mysl. Hlava mu spadla na kolena a vzlikal. Po několika minutách vzhlédl a zlomeným hlasem pokračoval: Kteří pošetilí bojovníci se pod vlivem zlého osudu odvážili zabít mého syna? Jak byl zabit ten mladík, který odvahou, velkorysostí a poznáním vét. Připomíná samotného velkodušného Krišnu. Jestli neuvidím toho hrdinu, který je moje druhé já, v oblíbenec a tak hluboce milovaný Krišnovou sestrou, stanu se i já hostem Jamarážova sídla. Jestli se mi nepodaří spatřit toho skromného chlapce jemné řeči a laskavých činů, s tmavými kadeřemi, očima mladé gazely chůzí zuřivého slona a rameny mocného lva, okamžitě se odeberu do neomezené říše smrti. Krišna stál po Arjunově boku a obejmul ho kolem ramen. Pánův syn nějakou dobu hlasitě naříkal a popisoval mnohé vlastnosti svého syna. Jeho bratři a spojenci seděli bez lesu a srdce jim svíral zármutek. I když byl mladší, ten chlapec mě převyšoval. Byl cnostný, vděčný, poslušný starších a vždy si přál prokazovat nám dobro. Ovládal se, nebyl poznamenán hříchem a následoval pouze cestu zbožnosti a pravdy. Byl věrný a všemi svými činy odaný službě bohu. V bitvě nikdy neudořil jako první a nikdy také nenapadl bezmocného nepřítele. Byl postrachem nepřátel a útočištěm přátel. Jak byl takový chlapec zabit? Arjuna se zhroutil na zem a volal synovo jméno. Nakonec se s obtížemi uklidnil a řekl. Dnes můj syn leží na holé zemi jako nějaký stroskotanec, přestože ho neustále obsluhovali ty nejkrásnější ženy. Toho, jenž byl dřív středem pozornosti služebníků a básníků, kteří opěvovali jeho slávu, nyní obklopují šaklové a supové. Jeho tvář, která si zasloužila být stíněna královskými slunečníky, je teď pokryta prachem a blátem. Běda, jaké mě potkalo neštěstí, že jsem tě ztratil, a jak šťastní jsou bohové, že tě získali. Jamaráža, Indra, Kuvera a Varuna se teď jistě připravují ke tvému uctívání, po té, co tě přijali jako vítaného hosta. Arjuna vzlédl k judištěrovi, který na bratra upřel pohled plný soucitu. Arjuna měl oči podlité krví a tvář zmáčenou sazami. Zeptal se ho. Prosím, řekni mi, o nejlepší z lidí. Vydal se můj syn na nebesa. Musel bojovat o samocen z mnoha hrdiny a položit život po té, co je zabíjel po tisících. Určitě na mě myslel. Sužován podlým duriodanou a rovněž drónou, karnou, krypou a dalšími, si dozajista myslel. Můj otec mě určitě zachrání. Domnívám se, že ho všichni tito krutí bojovníci Zabili právě tehdy, když mě volal. Nebo možná z jeho úst takové výkřiky nezazněly, jelikož byl splozen v lůně v Ryšňovské princezny. Arjuna se v duchu káral. Jak to, že se nechal odvést mimo hlavní boj. Je zřejmé, že Durjodana vymyslel plán, který vyžadoval jeho nepřítomnost. Proč to neprohlédl? Kdyby tomu tak bylo, a by stále žil. Vyrazil do bitvy, aby si vydobil slávu, nedbaje na dobro svých příbuzných, a jeho syn je teď mrtvý. Arjuna vykřikl. Moje srdce musí být z kamene, že se neroztříští na kusy. Určitě však pukne, až uslyším nářek Subadry a Draupady. Co řeknu těm urozeným ženám? Jak jim mohu povědět, že Abhimanyu teď objímá chladnou zemi, ponořen do vlastní krve. Co řeknu Utaře, jeho ctnostné a krásné manželce? Kurovci se mohou radovat jen do té doby, než se vrátím na pole. Za zabití mého syna budou muset truchlit jako já teď. Arjuna se otočil ke Krišnovi. Proč jsi mi neřekl, k čemu dnes došlo o Márhavu? Jistě bych pak kruté kurovce okamžitě spálil na popel. Jak mohli zamířit svoje smrtonosné šípy na chlapce tak útlého věku v mojí nepřítomnosti? Nedomnívám se, že když se ocitl mezi těmi ničemi, nalezl nějakého ochránce. Jak si to mohl dopustit o okryšnu? Krišna svého přítele utěšil rozvážnými slovy. Nepoddávej se zármutku. Toto je nevyhnutelný konec hrdinů, kteří nikdy nepomyslí na ústu. Znáci vét prohlásili, že toto je nejvyšší a nejtoužebnější cíl k šatry, který zná svoji povinnost. Hrdinové vždy prahnou po takovém konci. Pro bojovníka neexistuje lepší smrt, než padnout v bitvě tváří v tvář nepříteli. Aby Manju odešel do končin, již dosahují jen ti nejzbožnější z lidí. Nermuť se, neboť svoje bratry a následovníky utápíš v žalu. Víš vše a sluší se, aby s nyní uklidnil svoje příbuzné. Schop se a zbav se tohoto zármutku. Arjuna se pomalu otočil k Judištyrovi. O, vládce země, řekni mi přesně, jak byl můj syn s lotosovými očima zabit. Jeho hlas ochladl. Jeho zárnutek vystřídal prudký nával hněvu. Jak bojoval s našimi ničemnými nepřáteli. Všechny je zahubím, i s jejich slony, kočáry a koňmi. Proč si to neudělal sám, o bratře? Jak byl zabit můj syn, si byl přítomen ty, býma dvojčata, a mnoho dalších hrdinů. Nepochybně v sobě nikdo z vás nemá ani kouska odvahy. Mého syna zabili přímo před vašima očima. Arjuna upíral pohled na prázdné syradlo po synovi. K čemu je dobré všechny vinit, aby manujovou smrtí? Osud tomu tak chtěl, tak jako v případě smrti každé živé bytosti. Přesto bylo obtížné nevidět, jak mohlo být všechno jinak. Proč nebyl po Abimanyově boku, když ho syn nejvíce potřeboval? Arjuna se hlavou a pokračoval. Měl bych raději přičítat vinu sobě. Odešel jsem, přestože jsem věděl, že jste všichni zbabělci. pak jsou vaše zbraně a brnění pouhé ozdoby? Mají vaše odvážná slova, pouze zapůsobit na schromáždění? Ani všichni dohromady se nedokázali mého syna ochránit. Arjuna s dlouhým mečem houpajícím se mu u boku a s v ruce odkráčel ke svému sedadlu. Nikdo nepromluvil. Oči mu plály a po tváři mu stékaly horké slzy. Znovu a znovu vzdychal. Nikdo se na něho neodvážil pohlednout. Pouze Judištira a Krišna, kteří se k Aržinovi vždy chovali laskavě, dokázali něco říct. Po několika okamžicích promluvil judišra. O bojovníku mocných paží. Když si odešel, bojovat se sam taky, drona se mě pokusil zajmout. Vytvořil neproniknutelnou čakra v juhu a postupoval proti nám. Stříle je ohnivé šípy do všech stran. Tehdy jsem požádal tvého syna, aby tuto formaci prolomil a umožnil nám do ní vstoupit. Chlapec bez váhání vyrazil a vnikl do ní jako Garuda do oceánu. Následovali jsme ho se zbraněmi připravenými k boji, ale nepatrný vládce Sindhu nás nějakým způsobem dokázal udržet všechny v šachu. Potom jsme slyšeli od Vyásadevi, že Jajadrata získal od Mahádévi požehnání, že nás bude schopen zastavit. Tvůj syn byl v útvaru sám a obklíčilo ho šest kurovských Maháratů. Zničili mu kočár, brnění i zbraně. Zmohla ho únava a nakonec ho zabil sedmý válečník, dušásanův syn. Arjuna štkál. Judiš teda se odmlčel a pak pokračoval. Před smrtí zabil nesčetné množství hrdinů, z nichž nozí byly králové a maháratové. Teď vystoupil na nebesa. Nevyspytatelným řízením osudu dospěl ke konci, který mu byl souzen. Tak nás všechny zaplavil trýznivý žál. Arjuna se válel po zemi a vykřikoval. O, můj synu! Všichni přítomní na sebe upírali prázdné pohledy a zatímco dával průchod svému zármutku, nic neříkali. Arjuna se postupně uklidnil a vstál. Třásl se jako v horečce, lomil rukama a promluvil tichým, ovládnutým hlasem, jenž překypoval vstekem. Ve vší vážnosti prohlašuji, zítra zabijí Džajadratu, jestli durjodanu neopustí ve strachu o život. Jestli zůstane v bitvě a nevyhledá útočiště u Krišny nebo u tebe, ó králi, zítra zemře. Kdokoliv se ho pokusí ochránit, ať je to Drona, krypa nebo kdokoliv jiný, bude sražen mými šípy. Vládce Sindhu zavinil smrt mého syna. Za tento násilný čin vůči Abimanyovi a mně zemře. Arjuna cítil, že jeho hněv je zaměřen na Čajadratu, který již dokázal, že je to opovržení hodný ničema, když napadl Draupadý. Tentokrát neunikne. Přestože Abimanyua napadlo šest kurovských bojovníků najednou a nakonec ho zabil Durjaya, vinu za to nese Džajadrata. Bojovníci se častokrát ocitali v úzkých, ale jejich spojenci a přívrženci je vždy mohli přijít zachránit. Manju by byl jistě zachráněn, kdyby se k němu pánovci dokázali dostat. Džedratův čin je podlý a neodpustitelný. Arjuna pevně se zavřel Ničemný vládce Sindu. Za svoji záždvu či pánovcům brzy dostane, co mu patří. Arjuna se rozhlédl po svých bratrech a spojencích a pokračoval. Jestli toho darebáka zítra nezabí, pak ať nikdy nedosáhnu končin určených spravedlivým. Nechce místo toho odeberu do pekla, kam spějí ti, kdo znásilňují vlastní matky, zlomyslní, nevěční a lakomí. Ať odejdu do temných světů, obývaných těmi, kteří znásilňují, vraždí bráhmany, zrazují důvěru, svádějí cizí manželky, jsou nevlídní k hostům a podvádějí jiné. Jestli zítra džajadratu nezabíjí, můj konec bude právě takový. Zdálo se, že Arjunův hlas otřásá celou zemí. Teď si vyslechněte ještě jeden můj slib. Pokud tu nezabí do zítřejšího západu slunce, vstoupím do planoucího ohně. Nebešťané, asurové, smrtelníci, okřídané bytosti, reakšasové, ryšiové, ani žádná jiná pohyblivá či nehybná bytost mi v tom nezabrání. Ať džajadrata sestoupí do podsvětí, či se mu nějak podaří vystoupit na nebesa, Přesto si ho najdu a setnu mu hlavu. Až tato noc skončí, Manjův nepřítel mě spatří jako svoji zosobněnou smrt, ať se poděje kamkoliv. Arjuna slavnostně pronesl tato slova a silně rozezněl tětivu, jejíž drnčení znělo až do nebes. Zároveň Krishna také rozlobený zadol na lasturu. Její zvuk jakoby rozechvěl celý vesmír. Když zpráva o Arjunově slibu obletěla tábor, ozvalo se množství bubnů a dalších nástrojů spolu s divokými výkřiky mnoha bojovníků. Celý tábor byl plný radostné vřavy. Příští den budou kurovci, ovci, čili jistě dosud nejhorší pohromně. Rozuřený Arjuna je nepřítel, kterého je třeba se opravdu obávat.